tren luze bat geltoki autsik trenbide lurtuetan ez dago neguko ilargiarena abeste argirik bagoibatetik datorren negarrak urratu du iluntasuna metrail eta bizkarretik zintzilik eta eskuak berokiaren poltsikoetan sartuta ssko soldaduak aurrera jarraitu du bere errondan pachi ezkiaga Egaitz, lagunaren laguna... Laguna da? Izan liteke. Eh? Mm, lagunaren anaia... Anaia izan daiteke. Izan daiteke. Ezagutu, ezagutu, ezagutu, bertati bertara eztegu ezagutzen, baina sentsazio dugu ezagutzen degula. Bai hori Ni Kaixo eta on getorri hitzaen hau txekaitz eta dirategoiko etxea teklaten mailan. Eleder hori da bene historia. Gaur musikari ahi sortzaile sortrtzaile ikaragarria ixiltasuna musika bihurtzen duena Yada, eta musikarekin ixiltasun utzuneak betetzen oso ondo gaur gurekin hementze zuzenean bertatik bertara Xavier Zabala. Hortizetan setan mendizindia tirir ostetan begixta ditu Za un tarik orriperada den ehistoria helu barkindzenan ditzia. Gaurgurekin Xavier Zavala hitzegitera eta musika oparitzera. Irren Artista, talde, proiektu, askori, musika, jarri dien artista. Adio, Eta hogei urteko ibilbidea borobiltzeko bere kabuz, bere kaxa, bera bere buruarekin jolasean diskar gitaratu duena, brisa izanekoa. E izan Badator. Itzegitera eta musika oparitzera. Gaur gurekin jamentxe bertatik bertara, Xavier Zabala. <totipan> Zerantzetan, elurretan, obenduko gauluzetan, bertze guziakoian eta bukaisuoko inutxera. Bueno, ba, Deskribatuko izuet zuzen zuzenean, ean. Eh? Oraintxe sartu da Atean Barrura, segure giratiko Atean Barrura Javier eh, Zabala, Ttximazuri e, urdin du luzeekin bizkarrean akordeoia handi bat duela poltsa handi bat duintzan imaginatzen barruan akordeoia du, Oentxe sartu berria, Xabier, hexe itakako estudioan. Itze ingo dugu bere ibilbideaz, entzungo dugu brisa diskoko kanturen bat edo beste, entzungo ditugu berak aukeratutako kantua, keskatuko dioguzu zenean ere akordeoia astintzeko... gaitzu da, ez da alako sortzaile handi bat bertatik bertara izatea e, ondo ondoan e, eta ematera datorrena aladiru ba, dibaintzat bai bai guri askotan irrika hori ez biztentza igulako askotan azken emaitza ez ikusten dugu ta neri askotan sortzentzait herrika jakitekoa azken emaitzaren aurreko prozesu hori guztia nolakoa izaten den zaletasun hori nondik norakoa den, nondi datorkion, eta hori gaur izango dugu aukera horretaz jakileko. Begiratu jozu pare bat segundotan, ze ikusten duzu. E, zuka naia ezagutzen dezu, asko, Iñaki Zabala, e, lagun, lankide, orain berari begiratu da, pare bat segundotan, ze ikusten duzu. Ba, antzandia dutela, eta ez bakarrik itxura fisikoan nik biak direla artista. Xabirro labapatean ungitorri, eh? Ungi eh? Ezkar gasko. Hemen txagintzen eh, deskribatzen hola sartu zaren. Eh, <laughs> eskuak bete, bizkarra bete, eta hartu arnaz alasai, eh, kartetxo luze bat badegote elkarrekin konpartitzeko. Ezkar gasko. Javier, lasai? Bai, bai, bai. Aurrera. Baina zanien. Musika ze transmititzen dizu, zuk eskatua da? Bai, bai, komentatu zen eta abesti batzuk eta bialtzea. Ba, duda asko izan itun zen, horan erabakitzeko iru bat abesti edo, edo, brak edo piezak, musika izan da, ba, bentsatuko zu, ez azkenean material asko dago zure barruan hor, eta... Oitak ikan bat e, hau zantzan, Hamsteiner izagutu nun horrela, gladiator pelikularikin, eta izugarri, izugarria irudituzta edan. Gainera, e, gara hartan ikastolanengoen klaseak ematen eta, e, musikako klaseak ematen eta, eta lortu nun olako, bueno, meikinofa baino gehiago, Hamsteinerren olako gehi minutuko esplikazio bat, azalpena, nun din nora zikoala musika, eta bar, ikaragarri, ikaragarri irudituzta edan. Eta gari hartan, debatxe bigarren mailan bat eta bigarren maian, baren genuen nolako tartetxo bat e, musika sinema ez deitzen genuen, eta orduan e, pare bat pelikula ikusten genitxun, eta horren esplikazioa. Basan, amadeus, mauzerna, eta bestia basan, Eta bueno, bak, zer egiten genuen, jartzen genuen 20 no minutuko ezplikazio hori, Jamsteriona, bizkoa komentatzen genuen danon artean eta hurrengo gunean ikusten genuen pelikula. Eta, claro, beste na batera ikusten duzu pelikula, ez Ikusten dozu zer nolako garrantzia duen musika, pelikula batean, e, arlo gustia dute, importantea gaina musika batean, ez? Eta bueno, zuzgar iruts eta balakin daiko kommerziala dela Jamsterrek eta eta eruditoak, eta eruditoak eta ezatu dute askotan, jo, ba, beste batzuk oso batzu badola, baina niretzako Hau da, niretzako disko bat, niretzako referentzi bat, soñu bandetan, eta, bueno, izugarri ona irut zaitu. Bueno, poliki-poliki gero jungara kontuak eh, kontatzen de behatxebiko ikaslaiek nun ditote diren, <laughs> eh, faltan botatzen note dituen eh, Xabierrek, eh, kontatu ezaketak sekretu txobat, lau Bane, aizetara irratiak izan hola zabaltzen dituen hitzak, oh. eh, musikari bat entzat, zaila da, edo zuretzat beintsatala izanda hiru kantu eskatuta hiru kantu eskaera horri erantzutea eh sekretu da eskaera egin genizun ez dakit ostegunean edo mm. e, eta atzoi iluntzean mezu orain txetxeratu berri naiz eta izango zien ba 12 eta 20 inguru uh -huh. eta badu mezua hiru eskatutako hiru musika kantu hoien erantzunarekin eh uh -huh. e, ordu batak e, eta berrogeita maustean, hau da, ordubiak biak gutxitan, ordu eta erdi beranduago, e, bueno, behar badazo beste bat, orduak izue, eh? baina kontezta hor gelditzen. Gaur goizeko bederatzietan, Beste kantu bat didaldezu, ze barren zentzen Xabierren barruan, zer ze torkion, burura, e, haure esan beharko nik claro, edo, claro, haure ere claro. parte da edo. Claro, claro, ez es que hori <laughs> da, iru abestitan, iru oso zaila gainera, zenba gauzak eta komentatu zean egaitzak eh, egiteko, eta, bueno, beste guztia, sin problema, baina hortan, gaina idazten unustu bote, sufritu egin nula pixka bat erabakitu, erabakina hian, baina, bueno, ba, Ba bueno, ba pencha, geratzen dut geratu berabidean, eskerrek aurgoizia egin dugun ala beste bestela arratsa den izango hasan beste bebat bealde nuke ez. Haunik aukeratua da, e, ez dazuk aukeratu, baina gertuko duzu. miren Fernandez. Oho, bai. <laughs> Hau zuri sarrea txoa tegiteko, nik aukeratua. Eta izeari esango banio bizkorrago, bizkorrago. Zaldiz egingo luke bidea, rostan eta saltoka, lainoak arrotuz, ZURRUN biloka. Eta izeari esango bainio Astiro, astiro Suabe, suabe Gozo, gozo eta goxo. Itxasoak Espainiak borobildu eta putz egin luke. Brisa Zaldiak rostan eta salto kalainoak arrotuz Biskor, biskor egindako bidearen atzetik gozo goxo itxasoak Espainiak borobildu eta putz egitean esnatzen den aizea da brisa Javier, zer da brisa, eh, barrualdekoi aldeko hoi, goierritarroi, mendi konta adizegula, ba... itxastar batek, zarauztar batek zer den brisa, unertu ba... ezagun. Ba, beto, en dala eh, lengua urtean, bueno, ja, etxe gau bai, hoen eh, dala bi urte, betezian zian, hogei eh, urte egiten itxula beste entzatzen E, tardun, banitxun, nera kajoian, betiko, bueno, kajoian, ma gauza gordeta, eta garai batean, igual, demora gehiago nire gauza ketaiteko, tardun, nera bakinun, hori e, e, ateratzea dizka batean. Eta segertatu ze zen, za? Bas, bet, askotan komentatzen dugu na musikoantzate musikaren bidez expresatzea oso naturala irutze zaigu edo disfrutatzen dugu eta modu natural batean ateratzen da. Baina gero, tituluan jartzea. Ez da gizzer, hori nolabait alkaitzean, diska batean, pues orduan esten dira problemak, problemak edo en fin. Eta askotan, zara izan da, pues askotan goten naiz, e, getai aldea, badukagu paseotxe bat, eta bueno, pues askotan egiten duan paseotxe. Eta brisa askotan izan dut lagun, zaten lagun zer, e, bal, paseatzen ajun eta lagunekin elkartu, eta zer, zertza, zizpiratzea, dico aldera, zizpiratzea, baina osigenatzea bai ez, eta horne, horne osigenatzea prozeso hortan, Brisa izan du lagun, eta pentsatu nun Brisa oso titulo politasala dizkari jartzeko, azken fina zure laguna da zure bidean eta egiteko eta eta bueno, eta gero oso politirutzera bai erderaz eta bai euskeraz, termino bera irabiltze zalako, tornasintzan bisiko batein investigatzen da incluso gertatzen dana da itsasoko Brisarekin erlazionatzen dugu, baina mendiko Brisa ere badago eta ordun Brisa da gauza kontzeptu hori orre, korrat eta bueno, honetzak oso oso laguna E brisa oxigenaziori sufritu edo gozatu egiten da. Bueno, e, beti sortze prozesuak badauka holako puntu sufritzeko puntua das. Eh ni normalean alegintzen naiz alegintzen ez e, normalean e, estudiotikan lateatzen naizenean horretik itzultu paseo hiek oxigenatzeko erantzeko, gertatzen da lana batzutan soazela bait bueltak ematen, eh, buruari. Baina Er da, pixkat oxigenatzea eta deskonektatzea eta berriro vueltatea estudiora nan itea, claro. Eh, badiru di prisak entzun nahi dion ari zerbait esaten diola? Xuxurlaka belarri bueno, ondoan? Eh, rezeptibo badin beti beti ikas dezakegu, beti jaso dezakegu eta eta baita ere honetan oske. Zuztsa izango zen ioke? <laughs> Zagutzi. Edo esaten diozu? Zarao bidean brisari, esaten diozu? Ez, esan baino gehiago nik ustez kaso netan jaso egiten du ez? Ondo dago jaso eta eman eman eta jaso gori, prozesori baina kaso netan brisarrikin nik ustez nik gehiago jasotzen du gala, berari, berari imatea baino. Ez horretik ari gian joaten naiz pasiatzea eta deskonektatzea. Jasartzen zut, jartzen zut. Jabe zabi, jabe. Musika plaza jaiotzen. Jabe zabi. Musikaren domadore, musikak domatua bizi den artista hondia. Jabe zabi. Musika bera ixiltasunaren muinetatik muino bihurtzen duena. Lan kolektibo askoren ondoren, bakarkako lan eder bat aurkeztu zuena 2000-a emezortzian. Brisa. Musika sortze <musikasortze> Bostu nozaz bidanzari, arropaz beltze da zuri Nastu eskero ongi, ia magia dire la abertzola on hongi torri, itakara. <laughs> xabi, xabi, xabi, musika plazan jai ozen, Xabi? Nun jai ozen, Xabi? Dai, bueno, berez, hospitalian, zanobreza dono da donostian, baina musika plazan musika plazan hain jai honitzen, bar txoko eta bar artean, zegoen, etxe, etxe batean, zegoen esaten de, zegoen dala, edo la urte bota zuten, ja, egun da piko urte zituen etxea eta neko gaixi zegoen, da, gu ez gehan bizia, baina baian... Anjaio, etan bizipen asko. Muzika parazen gaine izan da, imaginatu musika entzuten genuen, nes? Ez eta urreti pentsatu, reintxe, bapatean buratu zait galdera, e, letrauei, itzauei, ere, zuk jarri zenien doinu edo? Sorpresa ondi bat izan zen, ez da Hau izan hor... sorpresa bat. E, bueno, pues, palasen zate, perriz, porotxe, eta bonitxot, marimototzen zatekin diska batean, nahi zutela jarri, bueno, ora, Musika dalma bostaldi batean egintzuten lako homenalditxo txiki bat, xaberrizazoren taldea, umekin, eta bueno, bas urtero egiten zuten baten bat, pertsona bat, bat hartuta eta homen du, eta bueno, kaso batean, urte batean bat dituzian, xaberrena izuela homenalditxo e, txiki bat egin, eta bueno, bat pentsa, eh, zonlako oerea, eta, eta bosta posa, eta... Eta hor dut, egin zuten abesti bat, egin zuten abesti bat, eta junitzen anana homenaldira, eta eta bueno, pues entro un un mía da kantatzen abesti hau. Eta orduan taldeko aitorruriak eginzu musika, xabertzen litzaso, taldeko aitorruriak eginzu musika eta Andonik Andoni gaina jarri zitun letra. Karo, Andoni eta bio <laughs> son dos zagutzen gea aspalditikan eta eta bueno, pues e, bai pertsonalki, baina gero familiak eta ezagutzen dira. Ordun Berak dintzun eh, hori takero, karo, Josemari Borrotx, ant, tartean zegoela, hau binaldian zantzian, hau zartu behar dugu datorren urteko dizkan. Se vaiano sortokoduz, desta ke ser tardo, bueno, vos eta arreglola egingo ingenitxu, ordon, bueno, pues eta bai arreglola bai egin ditzula, baina ez ez nahitzako izan izantzan isugariko sorpresa. Gaina oso curioso da ez norberari egiten diotenean, zerbait. A mi este abesti eginda, bestentzat, tokatzen saizunean, pues نيكo sensazio raro. Zo da baina sensazio raro, bizitzatu. Ontze comentatzen hainan ekaitsi, jo, ni gustet grabatu eta gero Ez pues dakitzen maturte izango dia grabatu genula hori, baina ez dut uste berriro entzun da, nolkanik abestia. Iaxan sorpresa izan da. Bostika bueno, plaza ingur uartan jaiozan Xabi, Xavi, Xavier Xabiertzo, <coughs> zein norentzat? Boa, babitu. <laughs> Bakar gulea... ba, ematikazka kaso, Javi, Javi hortxo Bai, bai, bai ba. ba, Baitu, ban, ama na farrokoa da Ama na, e, iruzun ondoko horretxiki batekoa da Eta nosabak, eta danak e, Etzekiten euskenez, eta, eta Javier Eta eskotan esatzen, Javier, eta nintzen Javier Baina, bai nintzena Javier Eskotan esatzen, bueno, Francisco Javier Ezeez, ez, ez, Javier naiz, etxean genuen Anaia, Iñaki, eta gero Etorrezana txikiena Nineu, ba Javier Eta beti, bo, xabi, xabi, hombre, lagunak eta lagunan artean, bo, xabi, xabi ditzen dut, baina, bueno, bestela da, e, idazte be, idatzi behar dudanean, zerbe jartzi behar, behar dudane, beti jartzen du xabiertza, baina lagunan artean, eta beti xabi, xabi, bai. Horretik, e, andonik nik uste tera bilin zula xabi, ez. E, ekaitzeta irati lagunak dira dagoeneko, xabi orduan? Noski, <hazurra> noski. <noske. hazurra> Kontaiko zupiskat, aurtzalako ibilbide hori, eh, xabi. Nola irizten da xabi musikaren muñoietara e, barneratzera. E, ba, lotura egin, noiz sortzen dira, eta nola. Ba, nik uste, te, pff, ez dizut esengo kasualitatez, baina, baina gian, ezen. E, han sarautzen magenoan nolako referente haundi bat, Imanol Urbieta, guretzako Manol Urbieta, eta sortuzun berak, adek, akademia deitzen zan, abitu zen nolako itzpotoloa, baina zen, musika eskola bat, eta beto, berarekin igual gehi, ume biltzen ginen gela batean gure Manolo Aixo zen bazenola egintzun behar. Eta ordun hor hor hasi nitzan etxean, bueno, hor baino gehiago etxean, eh aita gure aita musikoa izan, e, eta bueno, hortik hortik hasi nitzan ni, ni jasotzen, ez? Eta begoratzen ez 8 bat urtekin edo juritzala musika eskolara. Eta ordun gure aita zena jotzenzun txistua, neraia zerna txistua jotzen eta neri tokatzenan atabala noia negociación. Tamorra. Eta ordu hortik abiatu nitzan. Tamorra tamorrarekin. Gero ia txirularekin pasatzen eta bueno, ni banen amak bete du isugarrizko afizioan ukala. Entzintza la echera eta goilare hartu, tenore hartu eta baskaria ematen zen bait artean, pues terra hori mai gaina jotzen. Ordun, bikuzesa zerbait, bueno, afisio banoura. Eta gero pues, bueno, bidea egia izan magister ditzagีนun. Eta bueno, ni jarritzon uno la tal de eta lagun artean eta de hecho 16 urte nitzula, 16 urterekin hasien izan Nafarroa joeten herri txikita, pues jaieta jotzea. Eta, eta hola, hola, pixka bat, geroia ya pues, 20 urteekin sartu nitzan ikastolana, eginte ikastolana eta hor e, or bai bilintzala 16 urte musika klaseak ematen. Magister ditzake egin eta muzikak esketekin eginda, pues, pues Eta gero hor gertatu zen, lera hori azpian, ikasikoak, hor, hor momentu horretan esartu nintzen mundu honetan. Beste lazan, gilago, pues, bueno, afizioz eta ongi pasatzeko, eta bar, baina ikasi aldizkari pedagogikoak torre zanez, e, bat zutela lan bat, eta nain zutela argitaratu, baina, bueno, bere egin mertzutela beste musiko batekin, ez, nintzen, bueno, machine, en selegin eta betiko kolaborazioak eta loko Etorrun Eta se a ver posible izango partitura batzu zituzten, baina a ver posible con un hori eh música bihurtzea eta ta de hecho subvencia eskatzelako graian, pues horrekin joateko. Habramos dela la época, las casetes. <hazitza> Buenas de cassette. Etorrun hartu honen bi teklatu, teklatu bat eh ifi ekipora konektatu alde batea, bestea bestea, eta hola jotzen, pim-pam-pum-pam, pues, bueno, zerbait gara batu nien, eta eman nien, eta jazta. Total, gezuentzioetzen eman, baina nahi zutela egin. Taur duen pentsatu zen, animatuko zinen e, hau egiten, diska bat egiten. Taur duen pentsatu zen, baina nahi zer egingo nimen. Eta ziren, izugarrizko bertigoa, e, bueno, zentitu e, nuen, eh, zolako proiektu baten aurrean. Eta gero poliki poliki pentsatzen eta laguneekin eta eskarekin eta bar esaten gustasposmena ber entre comillas produktorea, hau da, lana aterabardunak ze zure zuri esaten maldimaizu, ara nametko sinan agian izango da ikusten duelako zerbait zu barrutikan edo zure aldetikan, ikusten ez duzuna. Talon bueno, bas gauza datengu dugu, alegin animatuko geha, eta aziko bidean. Ikusten baldima dugu ondugo azela, ondo eta bestela eza. Eta hola, laro eta mazazpialen nabiziko dizka ikasirekin, gero torriziran beste bi, eta gero tartean, e, e, karo, palazok eta kolaboratzen zuten dizka hauetan, dialogoak eta egiten, ez tarteko ipuntxoak eta bar, bere dizketan egiten dute moduan. Eta hor dut musikari batekin lan egiten zuten, nekizalorrekin, baina naki zalorrekin jautzi behartzula eta orduan Gauratzen ez, Josemarietza torxela, ah, oh, Azuzana ikasikoat, hasta ki zer, da, ez ginean, ezagutzen, oso polita jo egun batean behar baldin badugu zerbait bal, dituko izut, hasta ki zer, baina, bueno, beti da, pentsatzen duzuna, pues, muy bien, oso ondo, urren arte, eta bar. Baina ez ez, etorrizan zan, etorri zan, zian, eta gaina nik beti komentatzen diote, negatik gaitik iztena puztu egintzula, zen nik bakarrik hori egintzen okan, eta musikari asko hau de horzonak, eta bere garaian, hortzu, baina, bueno, berak pues, izaten txun zerbait ikusi zula, eta bortik eta aurrera, pues, bueno, pues, bide asko irekidia, eta... Irakaskuntzan eta... eszentzia bat hartu eta hogei urte pasaira. E, ba... Nun gelditzen da irakaskuntzaren harrori edo, arantza hori edo tarteka gogoratzen jo, zara DBH-biko bai, ikaslai bai, bai, etaz? Bai, bai, Gaina, e, neskuntza bueno, oso ematen nun. Eta gurdun DBH bat eta bire, bai. E, eta bai, erlazioa jarretzen dutola ikastorako lankidekin, eta lankide izan dutekin, eta bazkarek ita ditugu, eta gaur WhatsApp pare bat izan dut batekin honetan e, entorrela, eta bueno, pues... E, e, Egia da, nahi asko gustatzea gala eh, eskuntza, oso ondo pasatzen hon. Gugorra da, atoan atakikun bezela, gugorra da, ernergia guztian zurrupatzen dute humek, baina oso oso gauza, niretzako oso gauza polita zan. Gertatsana san esentzia eskatu nulla, inoiz es pentsatuz hontas dedikatu gonitzeni bakarrik, pentsatuz non bueno 16 urte da lamatsat goazen paro txiki bate egitean, xosa xo batzu ban itun eh bueno, pues escucha, este urte bat pasako da ta ta eta eta piskatik hasteko, ehs, prozesu horrekin. Eta jo, pues así zien eta gausak e, etortzen, enkargoak eta bar eta 3. urtean arabiki behar nola zure egin, pues no mucho os bizitza ta baina ez deñoiz eh pentsatzen hontaz dedikatuko nitzanei. Ez dedikatuko nitzanei eta ez da e, luzerako joango, nik ez dakizu inoiz. Orduan datorren urtean bigar, bi urtetara, tarain urte tar, bostatzen baldeman ezkuntza, super possible tanto con ais eta eta, eta Xabi, akaso bestek ikusi zuten nik ikusten ez nuen zerbait? Hori kontatu diguzu, mm -hmm. e, orduan hasi zinen, e, sortzen akaso, sortzen bueno, modu produktibo batean, mm -hmm. e, modu jarraitu batean, e, nola deskubritu zenuen hortarako gaitasuna bazen zen nuela, edo konturatu zen edo nahi gabean e, e, badator, e, nola izaten da sortze prozesu hori? Ba betu... Eh, in bueno, ni veinta asko konstatu seri hori eta da saltzea. Eh, noretzako prozesu normala normala, a ber, normala hita ez da kit eukia da, baina naturala da eh eta zerbait egitea. Betik zaten dut noretzako musika beste hizkuntza badala ta orrela ulertu behar dugu. Gugartzen dugu liburu bat eta grafia ulertzen dugunez, pues bera grafia ulertzen dugunez, irakurtzen dugu eta badakigu zer sentira hiruan, Ba musikan letrak hitzak izan beharrean notak dira eta gehiago soaz sensazio aldetikaren, sentimento aldetikaren eta hori baina espresatzeko oso arte potente, oso oso potentea da. Orduan, prometan esaten duan batzu eskotan batzuhaten gara araztatikunean eta sikiataren gara eta beste batzuhaten gara sikiataren gara eta musika egiten dugu. Osa, orduan, e, niretzako musika egitea baizala terapia, terapia haundia, oso sakona. Edose gauza baldin bad kasuruan, pues está aquí igual irten eta jo, egun txarre izan duzula ta bakisu zakertatzen da umeekin. Umek berela deskonektatzen dute, baina zuri kostat izu vuelta matea. Orduan estudian sartu eta barruan daukasun guztia hori atea, tanetzeko terapia oso oso oso importante izan da. Me bihurtzen ais 15 urtekin egiten ditula nire gauzak pentagramatean eta incluso bada zer biteginda eta gordeta hor gertuko da ta Eta hor dut, esplikatzea zergatik egiten nuen, pues ezin ez dizute zen, eskizte agit. Meritxako oso prozeso normala izan da eta eta bueno, quiero tocar todos este dan, pues profesion, bueno, hori. Eta hori bai dauka beste punto bat. hori ez da batzutan dituzu epeak eta bar eta egin barrekoak eta bakisu ertzatzen da mundu honetan oso hola da. Ta ordun batzuk, batzu egun batzu, batzotan, pues ondo interesaisu gauzak eta beste batzotan, bueno, EPEarekin ondo baldimazoaz, pues eta subito, oi, oi no nada, mano a eta gero hartuko dut. Eta eta beste egun batzutan, pos, alderantziz Ostara, pues, ikusten duzu gauza ateratzen diana. Hortara, no, pixko bat, eh, irakurri dutornun baita, eh, badezula egutekia hondibat, eh, estudioan, eh, gorri <laughs> zondo markatzen dut zula epemugak, <laughs> enkarguen eh, epemugak, eta bueno, <laughs> denbora tarte hori izaten dezula eh, lanerako. Eta orain kontatzen ari zaren eh, ari gortatik. Karo, eh, badatorrenean badator, eh, eta datorrenean eh, aurkitu dezake batek nahi duen hori, eta ez datorrenean eh, ez dator eta bilaritzea eh, alperrik. E, zein da sortzailearen sentsazioa nahi duen hori aurkitzen duenean eta zein da sortzailearen sentsazioa sentipena eh eta billa eta billa eta billa aritu eta oheratzen denean ba aurkitu nahi duen hori aurkitu pues, gabe. Os imagina esa que es, aterate seis unia cero gañera, gauz bat, gertatzen da hola, es de su, ostras, hauxe da, hauxe da edo edo coño. Atera da. eta normalian kurios izaten da, baina ola modu natural baten ateratzen dinean. Bitenik horretzen ditut, egiten e, ditudan e, langustik, lana, e, Bai partiturak, egiten ditunak, eta bar. Gaur gehiago ja, zuzenean joatzen gara, ortena galioa idaztea, eta bar. Baina baire garaian, edo, kanpoa, balde batzorde, pospentagrama atean, gaur egun ere horrela funtzionatzen dugu, ez? Baina garaibaten gehiago zan paperana, ez? Eta, goratzen nahi, sinfonikoa egin genuenean, pailasarekin, egin bargen nolako bilduma batez. Pozaini artekin ditugun abestean artean zeintzu dira, pizkabate, sinfonikara e, eramateko posiltatekin ondo geratuko direnak. Eta, hartu nituen paper guztiak, eta, por ejemplo, maitez haitut, maitez haitut, hainbeste entzundan abeste hori, jo pues begiratu nun oso tatsoi eta oso, oso gauza zegoen, Osea, egia ikusten zanpiskabat, neiko erreiz ez dut esan nahi, baina neiko natura eztetan. Beste bat eztetan bat hartze dituzu, eta zutuz, jode, bosa, mikako, nire, bitu nola dauan, bitu zen, bitu zen, bitu zen, bitu zen, bitu zen, bitu zen Eta, baig ikusten egin da, ez dakit beste artetan baina musikan, Gauzak natural ateratzen direnean, bautela freskotasun bat. Kaniena, pailasoekin, segun zelana tokatzen izun egitea, baina pailasoekin egiten duzun lana da, izan bardu freskoa, izan bardu alaia, izan bardu bat batean sartzen den nahi eta ostras, zein ondo, eta tita batean, ja, entzun duzuna eta sartu ez. Eta hor dut, pues oso, oso komplejoa da, egia da, betiz hau dela hor bueltaka, bueltaka eh? gauzakin, eta besteekin, eta, bestekin, eta... Eta ateratzen denean, supor pues, guztora, eta ateratzen ez denean, pues, brisa de mila. Ateratzen denean, zuretzako ateratzen da. Hau da, enkargu bat eta enkargo hori beste batia aurkeztu behar diozunean, mm -hmm. gauza da, e, atera den horrekin zu gustora sentitzea, eta beteta sentitzea. E, baina beti dago besteari guztatuko tezaion e, zalantza. Bai, bai, bai, da, ne, eta horrek ere izango du sortzaien. Neretzako asko. Gurelena beti asterketa azterk, bada. Beti horronka batean zode. Egia da, E, lendabiziko egiten baduz adibidez, suen encargatzen maila su zerbait eta lendabiziko e, bueno, pues egiten dugu eta etortze saratzen, estudiola, trasete subito, hau eta berdin dugu. Berela konturatzen zara ea kimika hori funtzionatzen duen edo ez. Zanait lendabizikoan asmatzen maila dugu bigarrena, 4, 5 garra torriko dira torribarroen baina torriko da super super lasa. Segurtatzen da normalia en cargo, encargatzen maila dizute zerbait. I izango da, claro, música tas ez dakiteelako, bestela beraia egingo zuten. Orduan música tas ez ezbad zelolako izkuntzan eh, errelasionatzen zara. Nola ulertzen dira su pertsona hori zer nahi duen. Azte maldemadan, jo, eski jo que haki bihe una sensazion entes, de, ban, de kolores, de marrón, de tal, da, orduan, claro, jakin egin berduzu edo, jakin edo asmatu berduzu zein nolako interpretazioan egiten duen tipo, tipo, horrekez. Orduan, alde, orte tegan, oso gauza polita da, baina, behi biti zaudela erronka, horretan, esatezo, jo, eta... Nik asko sufritzen dut, baina asko, a ber, beti zauda epizkabat kezka horrekin, baina beti mazteak esaten dut, jore, beti jartzez arrela eta gero oso onde di joan eta oso dide... baina beti daukazu puntu hori esateko, aber ondu lertu joan eta haber, hombre gira da zuri gustatzen baldin mazizu E, aukerak egiago dituzu beste ere bai, baina, zain ez duzuk, siniesten duzula lan horretan, eta egin duzula, bueno, pues, izpide konkretu batekin. Eta gian zen, orain arte bintzat oso, oso ondo joan da dana, baina bai dala prozeso bat, bai, beti, azterketa batean, batean zau da. Xavi Xabi pentsatzen dut e, aurrentzako musika, sortzea heldduentzako musika, sortzea, musika estilo bat nahi sortzea, sortza besteari sortzea. E, kode horiek ez benak izango direla, eta eta bueno, norberak bereiz egin beharko itula edo, nola jartzen da Xabi... E, giro horretan ere untarako da e, Kaso honetan sekulako eh sortzelanak egin dituzu asko eta askota egiten ari zara eh bueno aipatzen ari ginen Pirrich Porrotz eta Marimototzen proiektu hauetan ez e, Kantu kant mordo bat nola jartzen da bat eh bueno hau aurre iritsi bat zaie hor ez bakarrik aurre iiretzen zaile geei familiezte gehi helddoi hauek pixkat dena biltzen dute ez nola lortzen da hori, nola lortzen da erakarpen hori eta bat eta beste bat eta beste bat eta, beste bat, eta arrakasta horrekin jarraitzea. Letrek piua handia dute baina musikak ere izango du. bererezan bueno, duzuean abia. E, ummia da baina horrez dakitzen, horrez ez da geatu behar gaina ez, Bitu nik, eh, askotan komentatzen du urtsi bat urtekin, urtetekin entzuten nula elbiz eh, kuniatu bateke eh, eh, grabotetako zinta batean. Bi orduko garaetan bi orduko zinta batean, kasete batean, eta entzuten noan, eta guztan entzuten noan. Nik ez ditaskotan askotan desberdintzen ume mundua eta beste mundua. Bai kontuladuna ez eh, urte hauetan, ume, ume bateri gustatzen maldin mazioa besti bat, posibilitazia asko da dukazu baita ere eldu bati, ose o elduari guztatzea. Kontrako prozesua ez da askotan gertatzen, ez da beti gertatzen, baina bai ume batik gustatzen maldemanezio, haur batik gustatzen maldemanezio, abestia gustatzen maldemanezio abestia, nik gustete aukera eskodukoazula familiari familiarita eltzea. Eta kasu honetan oso importantea da familia eta eltzea. Eta hori izan da pizka bat e, urte guztiagoetan izan duan aburuan. Ez eh? azkenian, oran jageiago independe zintzean enari gara e, danokaskoakin eta ez zer, baina ganei batean, danokotxea bandimangetan da zen, zinta bera genuen, diska bera genuen eta danokentzun bar genuen. Eh? Eta dut, batzutan gertatzen, zaititugan lagunekin eta izatea hume txikik eta kotxea, eta zatea, jo, e, bos, eta gertatzen, beti eta poroz jarrita, eta jo, eta lako batean, hasta bukara batean, joan e, biok, ez dakitkan poraba, akarrik eta eta pirits eta porrotxe egin da ez arte Australiako egite dut dugu horren bueno pues hori lortzen baldi bada nikuste gauza polita da la eta hori, eske onfinan da nikuste pirits eta porrotxe eta mani mototxe transmititzen dutena hori da familie giroa hurbiltasun e, hori eta hori da zuke ere musikaren transmititu bardu zuzen claro Prozesu zein da? k existentza ezkio Xabiri daneti, eta balduatzeko musika edo Danetik dago, batzutan izaten da gaia eta abitu, gai hau da, e, pertsonaia hau izango da, urteko gaia huxe da. Eta urte hortan, poz izango dugu e, gai, pues edo beste hau eta pertsonaia nei egin berdiago bestea. Orduan igual hasten zara musikatik, egiten duzu musika eta gero letristari, berorri edo dena de la coli, pizkat nei bai gustatzen da da musika egiten malden badugu lenda bizi elkartu eta esplikatu eta esanbitu. Hau da eta hau da Egin dudana, hau da, nahi transmititu nahi nuena, eta gero ya, hortik zuk, egin duzu egin barrekoa kaso egin edo ez, baina beizka bat, nik ustez importantea da, abesti bate funtzionatzeko bai musika eta bai letra klak egitea. Ez, engana, je, potente bat bezala egitea klak eta hori batzutan gertatzen da, eta gertatzen denean da pixka zukez aldo zunaz. Ostaz, hausia da nahi genuna, por ejemplo, musua abestionekin, letra zegoen aginda, eta eksatzen da, main kaso honetan letra aginda zegoen, leirek egindakoa. Eta hartu nun da zanun, bueno, gero, karo, pitzatu behar duzen lako forma eman nahi diozun horri. Abestia ez da izan behar oso luzea, eta ez oso motza. Letrak gutxi baldin badoka, zemar gueltea diozu dozu, ze zepaila eta bar. Baina kaso, eta musua, zu eman musu esaten nahitzea, jo bas, transmititu behar duzu roi bat, roi hona, eta esatea irri fartsu, haizu, ema idazu nahi du ala jaso, eta eta du hori da pixka bat transmititzen duena musikaren bidezka, kasoan eta, garo. Eh, porrotxe, saiozu Xabiri Azken urte hoetan esan Ez ziozun zerbait, sekule esan ez ziozuna Eta esan daiko zenioekena kaiso, kaiso Xabiri Zamozade Aila elexe, ondo, ondo Egunon, ba. emena izaituten Txuten eta Andalio, osea, zuzenean zade Bai eh, Xabiri Beti esan diogu Gure ametxe musika jartzen dien Laguna ondia dala eta musikari aparta, askotan esan diote Euskal Herriko bain lotxamate jo, eh? Baina zerte jo, Euskal Herriko musikaren urrezko liburuan zuri izan Eta, bueno, urte asko dia sari ezagutzen dugula ikasi ikasializkari pedagogikoarekin kolaboratzaile izanik nik behar sortu zituen jolasteko bueno, hundi gora abestio da izan bat, laro eta masei uste dut, eh? mm -hmm. Eta orduan eh orduan ezagutu genuen gure ikasitik hartu proiektu hartan parte hartu genuen, ahotsa jarriz gero bideoak egin eta orduan ezagutu beretan Xabi da ja, biluratu gintuen zebea irakaslea bada, aurrekin e, musika lantzen du beraz eh hitzaile ere bada eta diatikarekin ere diskusia handia du eta orduan eh Behau hain ezaten izan bezala, ez, aurrekin, familiekin klak. E, musikak eta letak klak itetun bezala, pues Xabik aurrekin eta familiakin klak itendu ez. Eta orduan, e, uberela oartu ginen, orduan e, inak izalba horrekina egine la lan ean. E, oartu ginen, e, jo, musika, musikari haundia eta zentsidea haundik, zela Xabi eta lehen aukera izan genuenean, pues, harekin ginan ginen elkarlanean eta orain arte, eta bueno, pues, e, guretzako, eta gurekin ditu musikak, baino bueno, gero aztikan e, musika bandekin, Euskarriko Orkesta Sinfonikoarekin, eta proieto propioak ere landu ditu, bere disko propioak, eta horrein ere, pues, oianbe begarekin ere musikal bate prestatu du, eta denetariko musikai ekin, e, gari koitz ben Eh, txizulari banden txat, oza, denetariko... Nik ustez bere berbenero faceta hori ere, asiretakoa, pues bueno, balio esan ziola, denetariko musika estiloak eta lantzeko, ez musikaren uniberzo oso hori lantzeko, eta horrek ematen dizkiola baliabideak, bere sensibilidades eta jakindurias aparte, pues denetariko musiko estiloak lortzeko eta deren iristeko. E, zer ikusi zenioten. E, lehen berak aipatu dizkigu ere hasiera eta esatu zen e, sekulako eh, sekulakao egin zuten erekin edo nik oraindik orduan eh, ba orduntzi hasi berria, eh, zalako sormen lanetan e, eta zerbait ikusi zuten edo ez dakiz zergatik eh eh hori sortu zen neganako. Zer ikusi zenioten zerta hartu zineten? Bueno, e, ezakit, ni dutez, eh, sakit, orduan aipatu dut, es, ikasi bekin jolasteko abestiak eh landu zituenean Egia esan ordan e, baliabide askorik esan nadez baliabide musikari askorik gabe, izan e, e, sortutakoa sortutakoabeiak igual bere ordenagailion eta bat e, eta arreglo atletikan pues, beak sortutakoak eta gero eskuszoinua trekkitik zan eta osa oso gutxikin asko egin zuen ez, eta hor ikusten zen jolasa ikusten zane e, goxotasuna, ikusten zan e, hori e, bueno, pues, e, pigu maite dugun hori ez, e, gure lanbidetik, Baoso gintzatik ez eta eta sormea ez eta orduan berehala kontuatu ginen, ez pues, e, Xabiren biotzean musikari handi bat eta aurra handi bat dagoela, e, gainera kontutan harturik behar zauzko musika plazan jaiozalaan kioskoa duen plaza horretan e, pare parean e, imadu urdie ere uste. E, bizi bizitzala, hogertu zeukala bintzat, bere ikaslea izan txala, badauzka anero eta ederrak inman urbitarekin bizitutakoak haren ikasle txikia izanik. Eta hor duan, nigu zate jaiotzatik, bere aita txistularia, dambolio jolea, Zaluzko muzika musika aita ere muzika bandan jotzen zun, eh? Bai, bai, zaksua jotzen zun, broxo. Hora nigu Bede amak erditu eta dititik azizala musika jasotzen, ez? Eta batetikan familian, bezetikan e, zarautzen, e, justu iman urbieta hor duntxea dizenian, bere zidula midula, bere proiektu guztia martxan jartzen ango partaide, eta ordan, eske, pues, gero naparra na, na izanik bere familiaren erdia ere, pues, e, bertan e, oso gazte gazetatik, e, eskuso hartu, herri Billy bertako festetan, e, larun bat arratxalde, eguneko goiza... Hane, edozein, edozein e, musika, bueno, esatekin nuen ez, edozein kantua joz... Pues, bueno, ez, Eze gaztetatik gazetatik, badama, odolean e, musika. Eta gero irakasilea izanik pues, aurrak ez, eta ba hori da gure, gure gure kombinazio perfectoa ez, e, eta gero zikan, Bera dekin egiten e, ari gara eta egin dugu gure abentura ederrau eta sekula ez dugu, bere, kompozizio bakar bat aparte utzi, ez, beti zaten ginen, mira, aurte nago ez dakabitza, baina gordo ez azurruan gurteako, ezakitzez, e, e, dena ikutzen duen guztia, baduka zerbait e. Nota berezi bat. E, zai goten zaletenean ez dakito ala izaten den prozesu, eba eh? bi aurkeztuko orkestuko digu e, Xabik eginduen kantu berriaren e, musika. E, tximeletak izaten dituzte uste, Pirritx Poroetxe eta tripatxoan ezagutu behar dutenean e, Xabiren lan berria, zai daudenean? Bai, bueno, oindela gutxi ere, aurten nultaran, bere herrian zarautzen bertako lizan orkestu zuen, egin. Berak sortutako kompozizioan, e, pues, bueno, kompozizioak, sor, pues, ezakitez, e, soka ari laukote batekin, e, tromboi jolearekin, garipezmen izabalekin, bera pianoan, eta berak emandu, bizpailu aldiz, eta hanbertan izan ginean, eta, bueno, pues, e, Elizabeth eta bere herrian, magiko izan txan, ez? Eta, eta da, eta orduan, egia e, e, da, pues, gu badakigu, xabien etxera goazenean, bere bere langelara zer baite bereziak intopatuko garela beti ez? batxotan gu sartzen dugu presioa berari hori e, nahi patuzun musua bestia <risa> eta bueno, hori segura irratiak inari garela izketan e, Josia Norma Zabal ondia ze gamarra goierretarra mm -hmm. hori pues, dela irurte edo la urte zango nuke egin genion disko berezi bat mm -hmm. bera hil eta bost urtera eta orduan ere familiak inarema eta jarri E, Maztearekin, e, Anakin, Eta Txoan, eta Hatxurekin, semeekin Eta <tune> gure zuten bilduma bat, e, olerki, musikatu gabeko olerkien bilduma bat, eta hori euritantaba nintz, erorizan gure eskuetara eta Xabien eskuetara ez, eta ni euritantaba nintz, zure-zudurrean, egingo nuke txirriz, lurre da, e, Ego urtean zaltu? Ego er, er, urtean zaltu, eta odiara juago nintzateke berriz ez. Osa, hain motxat, eta suono, honekin zein badau, baina, hain ederrazan, hain gutxitan, hain jolazi, hain eh, goxo, hain ezakit, ez, ni urtan euritan ta sentitu nahi duzula, eta, bueno, behagartu zuen hori entzion musika, eta hor dago, hor dago, bizkate, lenguantopatu nintzari gandean, kasolidadez, mendian eh familiarekin da eh, anak esarte ziren. Haizu eh, ja miyitoi goe ikustaldi eta za jo. Eske Josean San San Ederra eta xabik muzikaturta pues eh bikoitzaz... Eta musua egitzera joan gardenean aurten Sabes, contaba que se vale, da, es contado. Leide Bilbao que indo le trao. Presio iga vez, se, presio iga vez. Español que quiere ahorita tanta banesita. Hoy se da la contado, se ensalta. Es que, jo, politicos englitcha que peste yuri tanta mala tolaro zerbait egidea. Ta se hori hoy, hoy, sin presión, haya y askoki, mayo Ez ateo, Xabi, honekin Xabi, venga, zu kalduzun da, Xabi. <risa> eta bueno, pues, hauze den, pues musua sortu da, ez, eta joa, pues ya ikusten dezu, o saioetan, joatezarenean, eta oio orkesten duzunean, bada gola hor, ez, e, gure lagunen artean, pues alako sensazio bat, alako zurrumbio bat sortzen dela, ez, ostras, e, ze, ze derra, ez, eta eta bueno, pues hori da, pizkat gu, dugu itendego, ez, pizkate musika eta eta beste hauekin eta guk geronek gozatzen badegu, ez? Guri dizen bazaigu badakizu, iritziko dela besengan ere bai, ez eta familiaengan. Xabi saiozu porrotzi, Josemariri azken urte hoetan esan ez diozun hori. Berak ez di berantzune. Berantzio za susu. Ba, nik ustezu beak askozez erresago ez ez ditula gauza, ni baiño. Nik askotan esaten da, asko maite zaitu dela bai, bera bai, bai da nahi, eta eta nik bakarrik eskerrak eman dizkiet. Bentan beretannergatik egindako postagatik eta hainbeste gauza bizi izan ditugulako urte hauetan, ez eta, eta biziko biziko ditugun,koina, Netzako ez da esperentzi musikala bakarrik izan da, oza, izan izan da oso oso relazio pertsonala, oso esperentzi pertsonala ikaragarria ezagutu dituelako jende oso. Oso ona, baina, bueno, es que las riosas que os ha usted, pañaso eta nola funtzionatzen duten eta eta niretzako placer aun día, da beraiekin, bueno, pues compartitzeak hau eta, eta bizitzea. Irati, abar, eh? <laughs> <laughs> el alcalde ja eh. Ba, imaginatzen tio. <laughs> ba, askotan gainera, eh, elkarrekiko sentitzen degun laguntasunak ikuz ute azkenian gorea bada harreman bat kulturarekin edo gure lanbidearekin zer ikusia duena, ez, bi aldetatik, baina horretaz gain, e, bueno, oso laguna hondiak egin geha, ez, elkarre ondo zautzen dugu, e, elkarre maite dugu, errespetatzen dugu, eta posten gara, ez e, ba, elkarren e, pues, e, postekin eta, eta zerbait ondo ateatzen denean, pues, e, ateatzen ari dian bezala gauzak, ez, e, xabik ere, apostu egintzun e, irakasleazan, bere lanpostua zeukoan, fijo ez, hor, e, ikazetxe batean, ez, eta, eta ez da herreza garaiotan kulturen aldeko apostu profesionale bat egitea, ez da erreza kulturatik bizializatea, eta horban ez da izan, ez izan herreza ere, esabik egintzuen apostua, pues e, musika da dedikatzeko, ez, eta, eta egintzuen apostu hori, nigu zedet ondo zaiola, osagai guztia zituelako horretarako, baina ez RR sa por zure egiten, beha uarta izan zan. Bea neuzet emaitasunak, eh, kulturaleko emaitasunak eramanzuela horreta da. Eta eta zorionez, pues bueno, pues mere Lanaren Ondorioz, eh, pues bueno, pues eh, Lanik ez falta uenda la gutxe de Pepito Iaziren eh omenez eindute eh, Victoria Eugeniaan baluarten le zakan eh, eh jaialdi handi bat ederra eta proiektua ze eh, beteta dago bere Bera kuadernua ez, eh? Javiz. <gay> egu tegia, egu tegia, eh? potentu. <gay> <gay> <gay> e, Josemaria, girretxe porrotz, mila, mila, esker, berti esaten dizan bezala plazerroa da. E, tarte Epa, txikian baldin badere, zugertuan sentitzea. Osando irati, zu ere horra izea, eh? Zue ere bai gauza sorten eta jarraitzen zaitugu, eta eta gora Euskal kultura eta gora gure bihotza Jose Mari da... Ezcarregasco museo handi bat eh bihotzez museo handi bat bai baixo joan joan joan joan Xabi, beti amildegiaren ertzean, euritanta sortu zen, euritanta moduko bat, e, Xabi, venga, hauain musuarekin, e, beti amildegiaren ertzean, berti horrekin ez daiz sortuko, ez tegu sortuko beste bat, estaterako da horren e, besteko e, arrakaste edo magia izango dai, duenik. Ger sortu da. Horretik esaten, son leheno, beti aztarketa bat eantzen, beti sentitzen naizela zela, ez? Aztarketa egiten egin zela. Alegin zekia baita ere, importantea da mundu honetan jakitea E, zer eskatzea izute, zer talako dan, eta presiori sentitzea baina esagobiatzea. Osa, jakitea bukatu garduzula, egingo dut. Egingo dut, aterako da. Zenbestela sartzen, baldin basea burkle horretan, pff imposible. Tardun, lasaitzen maldimaseakar hor, tenen poderioz, lasaitzen zeatazetzu, bueno, aterako da. Venga, huan zen egitea, ez da aterakoni pentsatzen da, baina aterako da. Tardun, lasaitzen zean ean, asko sezerrexago iten duzu lan. Eta importantea da hori, ondo gestionatzea edo jakitea hori ondo gestionatzen, ezo. Eh? Opari egine zen egin zure buruari? Bai, gara izan zen. <laughs> Opari txiki bat, nire buruari, bai. E, besteen zako, besteen egiten den hori eren horberarena da, e, baina besteen zai, beste emana e, mana, e, garrantzitxo tarteka geuk geure buruari, bai, bai. E, ematean naiz eta e, xabi isilean ematen aritu den. E, bere estudioan, Brisan bildutako lan hauek ba 20 urteotan zehar e, sortzen joan den e, baina norberarena norberatik sortua norbererantzako egindako hori plazaratzeko momentua zen. Bai, bai, nik uste, nik uste baietz. E, Aber, egiten ditudan gauza guztiak bestentzat naiz eta bestentzat izan da, nik neurea bezala sentitzen ditut, ala direlako, norberak sortutakoak, eta baina beti da inkargus egiten duzu zerbait. Ordun egokitu behar duzu, nik oso guztora sentitzen nahiz, eh? inkarguz lan egiten, beti zaudelako ikasten, eta ez da esatea, ez ez jo, gustatuko litzaidake nire gauza Ez nik beti sentitutu nariak bezala, ez? Baina gero bai, gertatza alazan, nolako abestiak eta itxasontzia, por ejemplo, orain jarri duzuna, pos, zenbait bolotan, eta egiten nitula, bolo desbernietan eta berezietan, eta beti jo funtzionatzen zuen zerbait izan, esaten ziaten, joha, badaukaso gara gatuta gota. Ba ez, eta hori, bueno, bai baino gaiagotan esaten ziaten. Da esan, momentu batean, hemen sortzi urte betetzen ziala, eta esan nujo, pos, igual, polieta zen gure munduan ezbaldin baditu zuzuk, epea jartzen, egingo dute, egingo dute, egingo dute, egingo ut, ez da egiten, da esan nu, no, bitu, pos, igual, hogei urte izan da, aukera polieta hau, hau, egitea. Eta, aldona, zin ditzen, dana rekuperatzen, bildumatzen guztien, neukan guztia, eta, e, Eta ordun criba bat egiten eta gero hartu nun eh, porque abeste batzuk eta grabazio batzuk badituzte bueno grabazio konposizio batzuk badituzte igual 15 urte Eta hori zonamostaz, politazan, errekuperatuko du, forma pixka bat emango diot, eta ben galterako dugu. Eta hori zantzan brisarekin egin un. Eta, eta gehiago da, pues eso, musika instrumentala azkenean musikari izan da, beti askotan egiten duzur abestiak letra batera behiz, baina nahi nun baita pixka bat ere musika izkuntza da dezela. Ez? Eta, eta musika transmititu dezakela, edo zer gauza, eta ordu tituloa ikuste maldin bauzu pixka giratzen dizu, edo abiatzen dizu pixka bat dundik nora di joan abestiak jakiteko. Eta gila da, han ikust Baina musika instrumentala ez dago la modan, baina gure gazteak inenean musika instrumentala asko entzuten zan, ez? Eta hor dut, bueno, apiskagatidea horrekin esan, bueno, bazenari hau egitea, ez? Eta baita ere da oso nirea, gauza guztia bezala, baina horien izan daiteke pertsona lagoa. Azkenean, inungu promesiarik gabe, nena komentatzen genuna, pos bitu, posentzazioa izan dete hau eta horla sentitzen naiz, eta guazen, bueno, piano baten aurrean jarri, eta jo, eta egin, eta kompusatu, eta hori da, momento horretan, eta gila da, errekuperatu duanean, eta goratzen duzunean, noiz egintzen unabestiriz, eta zu, ostras, pos, ostras, pos, tristea sentitzen nintzen, baina nien pentsatzen hain tristean egoenik, eh, zentzun noen anabestia. E, ekaitz, gu txiki txikitatik hitzari e, oso lotuak, egon gara, hitzari lotuta, azi eta azieta e, gara. baina hitza bere horretan, hitza behintzat azalekoan ez duen diskau, ekaitzek oso gustora entzuten du. Bai, oso, oso gustora ez, egia da, e, guk e, ditugun zaletasunen gatik itzari garrantzian dia ematen diogula, baina itzori melodia batekin edo beste batekin lagundua bat orba, Bestelak indar bat hartzen duez, eta e, nik e, xabiren diskoari buelta asko eman dizkiot. Eta kuriosoa da baita ez, e, gertatzen diren e, magia joku horiek ez, e, adibidez itxasontzia e, lenda biziko zentzun nuenean, zerbait mugitu zitzaidan, nere baitan eta zuk ere lehenengo aldiz e, entzun zenuenean, nuenean, e, nerekin batera zento zen autoan eta esan ziren, ui, ze polita eta gauza hauek magikoak dira politak dira eta zerbait badago horren, horren atzean zer egon daiteke horren atzean Ez da kit, ez da kit. Nikozte magia hortan datzare da bai, ez, o sea, ez jakite, ez jakite horrek ez dakizula nola egin zenun, bueno, agia da. Nik badakin nundik, nundik abiatu zana bestie hau, ez. Abestia haut santzan leno komentatu dugun paseo, paseo hortek, amoño. Bueno, eskatu nuenean, ikastola batean beldu nazola, bakisu orrutegi fijo badaukazu eta ordun bizitzak goizeko bizitza ta hori ez da existitzen. Eta ordun eh, eskatu nuenean eszentzia, ordun claro goizetan altzatzen ditzan eta askotan lanean hasi baino lehen joeten ditzan pasietzea. Goizeko 8:00etan, sortzita, eta 9:00etan betaialdea jun, da lurako batean oso egun polita san, oso egun polita, garagarria o la guzkitxua eta ezak ze kaia zian eta eta e, getaiko portutikan e, itxasuak ateratzen, beharretara lanea. Eta hori zonen, jo, ito ze gauza polita, ze, eh? hola, ba, pixkaba plon, plon, plon, horreti, dijo, a pixkaba eta bestia horrela, eta zen honen, baina, honekin bat eh? etxean geratzen diena, naiz eta olako egun polita izan, eta beti keska horrekin daudez, eh? itxar zoratu delako bere gizona, bere mastea, bere semea, bere alaba, edo dena delako, eta hori kontel batean sartu eta, eta hau sortu zen, hau, hau aterazan, etxar zentzera, de, de hecho, bideoklipai guztemana da zan pixkarat hori da, ez. Eh? Gero barago, besti bat hemen por ejemplo, denbora gutxi gertatuztean lagun batekin dituziala, eta, bueno, haita ez dagoela ondo, eta, eta en fin, eta entzun zuenean abestia jartuzun diska, jarrizun kotxean, eta etzun iku, bueno, titulak eta ikusten, eta bar, baina, eta entzun zuenean jo, pos, zerbaitzen dituzula oso potentea, eta, eta geatuzula kotxea, behar esaten zela, bueno, pos, atuzala, eta, eta ikusizula titula orduan, ertuzula eta ikusizun, eta jartuzun joan zinen, orduan karo. Eh, pues, deitu zian, eta en fin, egon eh, ginen pixka komentatzen, nondi sortzen diak gauza horiek, bueno, pues, pues olako zezazio, eta gertatzen dana da nada, sorionez, danuntzako ez dala gauza berdina. Batzu, bate, bat ematigual joan txinen entzunea, pues bueno, pues beste gauza den bat seguro, alaitasuna eta, eta juarraiteko zehaz duzentituko, baina, baina, hain besteko tristazuna baino edo edo hori, pues bueno, pues, pixka bat igual melankoliara joko du gehiago, edo euskaloas, baina izango du puntu melankolikori, no Xabik e, sortu askotan bere estudioan egiten du, bere langelan egiten du, ah. baina adibidez kontatu digozla, itsasontziaren abia puntua edo, e, non izan zen, ez da. Getariara bidean, holakotan tentazioa izaten duzu, getariara iritsi aurretik, estudiora izultzeko berehala Hau da, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, dute do... Buru, buruan, buruan eta barruan dela bildar uh -huh. nun gordeko dut bidean bidean galdu gabe. Hen <risa> nitsan eh ez dakizen pentsatoren baina egun hortan nitsan bultatu etzera. Eh gehiago komposatu baina gehiago izan izantzan ideia, osea idea sortzaizura ta ezazu hosta, baina antu, habían tu había punto zerbait egiteko. hori hori izantza gauza bat. Hombre, gaur egun nolako gausa? Nik gehiago ezte esate zutek, naiz, ateratzen naizenean deskonektatzea, porque ordu asko pasatietuzu barruan, gero begerta egitekela jo, zerbait zaudela eta, hai ba, zeko, kose kuriosatzen, baina gaur egun mobiliakin edo zebazekin grabatzen duzu ideia eta jazta, eta horrela gordeta dukazu. Baina normal, ez naiz egitea igua, ke, joaten dala, zeak anpoa eta beti grabo lakien grabatzen, eta ez, gehiago behar dundere denbora, iseri eta zatea, bueno, guazen egitea, zentratzea eta benga guazen lan egitea, ez. Diskoan bertan idatzita dagoen aurkezpenean andonik dio, kolore bat ikusiko du entzule bakoitzak pieza bakoitzean, zapore bat hartuko du entzule bakoitzak pieza bakoitzari, eta xabizabalaren sormenak lortuko du sekula elkarrezagutuko ez duten bi entzule pieza bat erabat berdina izatea. Lehen aipatzen ari zinen egin. Aritik ez da, e, mm. konexio hoiek, magia hoiek, e, kantu bakoitza itza, pertsona bako itzaren zaten, zule bako itzaren zaten, izanik, e, konexioak ere sortzen dituela. E, itxasontziaren kasuan, aipatzen zenumezla, nik... Olatuak ikustera, eh, ni olatuak ikustera, iristen naiz, Eta ez nahez hortan gaitua ez gara, e, entrenatu ez gara, ez, ez e, musika uhum. interpretatzeko. Baina nahi gabean, bat ez jakintasun hortatik, iristen da hori ikustera, marrazkiak dira? Bai. Nik asko da esaten dute, netzako oso, nik ikusi behar duela musika, netzako oso bizuala izan behar du, horrek esan nahi du, marruan eta ikuste, ez egin dugun moduan, baina bai, zentear astea zerbait ikuste netzala, eta musua egin genuenean, euritxan ta, edo maite saitu, edo, Bizualka ikusi behar duzu, transmititu nahi duzuna, eta itxasontzian gauza bera gertatzen zen. Orduan, gauza bada, entzuk itsasontzia transmitituko duzula eta beste bat zentzako izango dela beste, ez dakit, agian ez da itxasontzi bat izango, baina zerbait, baina sensazioak antzeko parezidua izango dira, ez? Esaten duguna, orduan, aldortak ikan lehenu komentatzen genuen, bada eta haizkuntza, nahiz eta aditu ez izan, eta eta, bueno, ba, imaginatu, zaukera izango bagenu zerbait hori ikasteko edo interpretatzeko, porque liburu bataren duzu, E, irakurtzen duzu eta eta zuretzako iratiduan zuretzako ikaitz izango da e, pertsona jore izango dara batekoa, niretzako igual desberdin izango da baina izango ditu izau garri antzekoak, ez? Hori eskenean da pixkagatak autoreak transmititzen diguna, ba, musikarekin hori da pixkagatak errebenduakatu nahi dudana, ez? URTEBETE XABI, eh, plaza gutxi mm -hmm. utzi gorabera, mm -hmm. e, askotan egiten dira elkarrezketak argitaratuta berarehala, eh, momentuan ze sentipense, sentsazio urtebete pasara. Eh, ze balorazi egiten du Xabi ze bide eginduta ze bide egiten ari da eh, diskoa ta ze jasotzen ari zara. Mhm. Mm Bueno, e, autoproduzio bat izan zan, dana etxean eginda, e, bueno, etxean, etxean ezaten duzunean badaukablakokon notazio e, txarra ginean, baina ez dut hori izan nahi e, estudioan eginda, baina txar dukata estudioan bontotak orta lako, ba, eta gero nastu eta egin genuen elkarren, eta, bueno, pues, sortu egin genuen masterizazioa Los Angeles egin aukera genuen, angorrafa zardienaren estudioan egiteko, eta, bat, eta gintzen aldortatikan, Ni emaitzarekin oso oso gustora geratu nintzen. Oso gustora geratu nitsan. Eta bueno, a ber, bere galarenik exko Michael Field eta olako musikoak eta entzuten dituen, ke na dieki da pentsar, que no se quiera comparar, mañan Sanidet da goratzen ez Michael Field, lehendabiziko diska berak bakarrik grabatu zula dana. Eta, orduan, aldiztika esa no, bueno, gausen gausa bera egitea, eh? Eta orduan eginu izantzan dana grabatu, Aurrian politi bar, eta bueno, Aldeostatik oso posi sentitzen naiz, nei bizistako esperientziarekin eta eta guztiarekin. Hortik aurrera, pues oso no funtzionatuzun bai eh e, eta ez uzaten mediotikan, eta bar eta oso no funtzionatuzun, gero egia da eh jarrita dagoela eta fijatu naiz ez dakite ez ditu da, da, da izango Eh, asko, porque gauza autoproduzioak eta bakizunako dian, baina gauza honetan ez dakitiru mila tipikan pasatzeuden, baina gilatunitza mai E, izaten diak guztatza edala edo ez, eta horretatikan egun bat bertzenak izan tuten guztatza edala, eta do, beste bi edo, eta du maik gertu nintxan noz, entzuten duen jenden artean e, molesti hartzen duna esarteko, bueno, ba, guztatu zaitez. Eta horretatikan noz oposik, ateratako produziarekin ondo, ondo saldo da, nik enun hemen bilatzen, bakarri bilatzen ungaztu guztiak eta eta albaldin bazan izizatea, Eta, bueno, aldeotatik ganoz, oposik eta bai egia da, jasotzen hain da, hori, pues, pizkaba sorpresa jende atletik ganozatzen duk, eta honek nola, nola gindua, borki gara, azkenean zure erbentzi, asko izaten da, publiko eki, paila eta guzti hau, eta hori, ez dauk azer ikusir, eta esantziala, jo. Eh? pasan ionean materialar, esan ionean doni, mezea ezea eta auto, bai, eta jo, eta entzun jode, esantzian, joe, jendea flipatuko duen esantzian. O sea, poriba ba ba, ba, ba musika o egiten dula eta de repente ateratzen ez dauka seri ikusirik, es. Baina hiera da pixka hartenein asko asko dela, gauza desberniak egitea. Sentitzen dut asko ikasten dudala eta eta bizi sentitzen naizela, ez orduan aldortatikan oso oso gustora gintzumerea, platanformat digireteletan jarri genitxun, jarri genuen ontzondo, eta arain, bueno, bas nere ideazan zuzieneko agitea, baina lehenos aipatu zu gauzo oso, oso, oso importantea da. Badirudi, notetzeak egun batean sortzen dira eta urrengo gunean jazdiala notizia beste bat sortzen da, orduan oso askar dihoa dana. Nena esmoazan, hau, oso polik zu geldoan egin den produkto bat izan dala, ogei urtetan, eta dana gola bizitzea. Orduan, e, izatea pizkabata temporala, dizkau. Zer e, egin nuen, labatu, atera, ezzea formatoa, e, fisikoan eta gero, handi hilabete batzotara jarri Spotify de hecho, bueno, izan txan nominatua e, dos premos independentes, baina, bueno, orgeatu zen, eta superposi kalkdora tikan, ez zumenta bai ziketa, bueno, el kribara. Eta gero, e, bai pentsatu neukan zuzenean zerbait egitea. Baia zuzeneko hori poliki pentsatu behar dut, eta hain nahiz bueltak ematen, bidea prestatzen zen behar du oso visualan, etzako da, bueno, pues izatea e, abestia eta izatea bitu, hau eta hola sortu zen. Ez daki da nola, nola platzaratu zen, nola holtza gainean nola jarri, audioen of batekin, nik ez dutitzegin nahi kontzertuan, ordun bilatu behar dugu rekursu teknologikoiek audio-bizualeko, eta hortan ari gara pixka bat, bueno, lasai-lasai pues, egiteko, eta gero, bueno, pues... Bere bidea izateko. Bidea egin du kanpora ere, hau da, egune eta ez hain gaur egun ere badakiko euskal kantu asko karrakasta hondia dutela euskeraz e, ulertzen ez duten herrialdeetan. Mm, mm, e, yeah. e, kasuntan hizkuntza e, musikarena da. Hizkuntza e, mm -hmm. unibertsala du e, lanak bere baitan, e, kanpoan ere oso ondo funtzionatu dezake. Bai, e, asmo hori hori izan ezazu hori izan zena hasierakoa Bueno, pues, hau autoproduzio bat izan denez, lakomentatzea genuna, esatzen er zezte, jo, ba, juntzetez, eh, kontaktu batzu, madri eta bialdu tabar, eta hor daukat, hor egin behar dut, baina esatzen zutazokat presarik, eta hor dut nahi dek poliki-poliki egin, eta hor dut, bueno, sorionez, zengo dut, soritxarriz, sorionez lan asko kin nabil, eta hor dut gauza asko kin nabil, eta gustatu, gustatu, gustatu litzea dek poliki bizitzea, baina bai, egia da... Eh, macho que la sandía tela, jode muyitos azú, se eh, bueno funciona el de saquet, desde que cierta, bueno, pues pues ha ido, ha nois, vaya. Ete, ogei urteotan ok hauek sortzen joan tzarene, moduan orain ere tarteka e, elduko dizula lan pertsona hori ez dela asieta buka egiten den lan bat, ba, bueno, orain da momentua sortzen da zerbait orkel gelditzen da mm -hmm. jarraitzen du ez da, siar. Bai, bai, bai. Denbora eren arabera ez segun noizuna goen pixka gata zaiago esatizu eta azken bolonetan niko lehatutan abiltzorio nes baina bueno, bai, guztatze zaite nire pertsonalak ita, eta egitea eta bain orko gara, kajio, kajoi hori pixka betetzen. Eh, sortzaileak badu bere estudioa, badu egun osoko denbora hor sartu eta sortze bideo hori egiteko, sortze prozesu hori egiteko e, Porrotxe, porroche Jose Malika ipatu ditu bat proiektu zeuzuk ere kontatu dizkigu zu horietako bat eh oker ezpanago hain maiteko eta gertuko dezun Andoni Lagunarekin e, egindakoa. Nola improvizatzen da no. e, uh, zertan da proyectori O le haría en el caite que explicadlo con eso <coughs> ni canto mercado bai eh hau instantzan basoandala Enkargo batekin, enkargo batekin sortu zen guztia. Enkargo bat eintziute nolako, bueno, trilopeodjiko pues, batean eta hor honen musika normalean Andonirekin egit, lan egiten duaneen berari gustatzen zaio musika izatea. Ordu musika daukagunean lehen komentatzen genuna elkartzen gea, esati bitu, hau horrela ikusten dut, eta eta gero ja, bueno, berak, moito, pues Andoni zaun eta, bai, ola egin genuen, eta, bueno, pues, etorri zan, neskia, eta e, azalduenean ean, entxean, abestia, eta barte esan jo, oso polita da, baina, baina jo, gustatuko leitzetak idei hau eta ere espimarratzea, zan proiektu pedagogiko bat. Ea, idei hau ere espimarratzea eta esatea eta nonita, bai, eta jo, eta nola ikustu ezutea, jo, eta bera, letra zeukala, pues, ose, hemen, bat, jo, zigoan, aldatuko gogo nuker zirengo dugu, jo, elkartuko gogoa eta berri beste batea utziko dugu, edo, Edo, niko, eta niko le hautatzen bai bea eta bueno no la no he dicho igual aldatu eta, ah, eta ze zea, ah da se aldatzen aixo eta eta horun ni ordena nengo laia guzti, programazio gustiarekin o sea hau aldatzen aizia vale e, zen basilabaitu pues bueno le no la unik genitun orain 8 har posibilitu dan hori egitea eta horun hasi ginian pizka batola elgarlanean aldatzen Eta hantxe bertan sortu zen. Aldaketa eta dana, bimba ba, aldatu genuen da. Din ba, oso gustora gehiatu zen, eta bueno, joan zen e, produktuarekin, eta eta orduan horrekin esan honen. Aibara, etxe, zer gauza, bitxia sortudan momentuan hemen, ez? Karo, igual bertxolariak eta e, oitura gehiago hortako musikari jasa da, piske bat improvizatzeko hori baina, bueno, beste mundu bada, beste hizkuntza bada. Orduan, ditu nion, andonenea, gomatean desan nion, aizu andoni, zer dut ezinu hau goita egitean Eta hau eta guztan, eh bueno, basusoneko bat batea, baina aldi bat egitea eta zerotik abiatuz abesti bat egitea. Abesti bat, bertso oino bat, dela la zerbait, la berri egin, baina ez bakarri letra, baizik eta musikarekin erlazionatuta. Lehenoz dut egun una klak hori, musika ta letra Eta eta bueno, pues eh hasegina pixka prestatzen hori, egin genituen be ensaio batzuk, egin genitu froga batzuk eta bueno, oso gustora. Egia esan egunetik egunera gozako so desberdinak eta txiala. Eta egin genuen bate pase kon publiko doitzen da laia azkenengoa, El Bardón, Mutilvan eta hor, bueno, ekaite eguntzan eta eta hasiko e, gehiagia urtarlean nogeita zeian, uste, barainan eh, daukagula lehen da bizi bertsoegunean eta gure ez da, hori boz, zeratek abiatuz jendea joango da, e, nahi duen ideia plasmatzea paper batean Eta ordun hartu, pues, eh, pues, bueno, pues, ateatzen dena hartu paper bat eta hor jartzen duna horren inguruan egitea. E, egitea zer? Pues, izuna, ikusiko eh, gaia Baldin Badijoa gehiago bertso doinu batera edo batzutan izaten da, pues gaia igual explicatzeko bertso desberdinetan, bueno, hartu bertso neurria eta bertso horri idei horri musika musika batekin. E da bestela, pues bueno, bestia caso honetan Elbardo na besti bat izantzan gaia izantzen ez aurrezko bai, gaien gaixotasunen baren superazioa edo azkenean bai tamendira eh, tamendira, pues eh, pizcabate gaixo bati asko gustatzen ziela mendira eta ordun eh boz, bueno, gaixotasuna superatzelakoan edo gentitzeralakoan bera seukan mendia joteko, o ideia hori. Eta hortik abiatuz, boz, hortik hasi ginean a bat, eta eta bueno, ba, egin genun da azkenean kantatu genun danok eta en oso Neri izugarri, gustatu zitzeran, ez? Ideia bera, ez? Ideia bera eta ideia hori publikoari nola, nola elarazten zaion, ez? Hemen e, oroa roituta gaudelako, azken emaitza hori ikustera eta jasotzera, ez? Normalean oso ona izaten den hori. Eta ikustea zerbait ez, zer ezetik nola sortzen den, nola egiten duen aurrera, e, ino izatzera berriro aurrera egiteko eta txoiak, e, lehen ideia behar bada berriro hartu, e, ez da eta hori orduta laurden orduta erdi, ordu buelta hortan, ez, ez horrelako gero kantu eder bat edo bertxo doiniu eder bat, letra eta guzti sortzea, hori dena prozesu ikustea asko-asko gustatu izatea. Xabi, atabala izan zentzen zure, asiera horrean badezu, atabala eder bat mai, eurrezko mai bat, e, amar segunduko kantua sortzeko gaia itaka dezu, <laughs> itaka handago. <coughs> Joko diguzuma ya, amart segundu, zabeze sortzen dira. Baina, eh, perkusioa zetendu zua? Hola, hola, eskuarekin. Jo, eh. Hora, eh, <laughs> <laughs> sorpresa. Eh, baina, bueno, baina, baina, zunile tratan, eta oso gaizki moldatzen zela. Osa, izango litzak edo bat. Baina, sintonia bat ikutiko, ba, dugu egin eh, godu. Artuko dugu gero zein, eta soinuarekin zerbait egin godu. Vale? Baina, bada kantu, bat eta hartu hartu. Vale kontatu egin goizu, eto orizan e, Xabiri eskatu nion e, eskatu genion jolasetako batekarreko duzu, akordeoia hoia eta e, bos bat minutuan konposatuko duzu kantu bat e, guretzako, kantu bat labur-laburra, e, asko horik dugu eskatzen guk eta aldi berean sentsazio dut asko eskatzen e, ari ginela hori e, delako Xabi, artista haunti bat 2008an brisa diskoa argitaratu zuena amabi kantu eder amabik antu instrumental eder biltzen dituen diskoa eta konturatu zarenez bere musika dago artista eta proiektua handiak direnen e, atzean sintonía chiqui bat, holako holako servait, holako sintonía chiqui bat segura irratia, ittaka holako e holako ah, tan eh, botatzen de tu de, elemental, muy pan, baina holako Hola, ¿cómo se egiteko, Pues bueno, eta ordun andonetarreko baditzeko, dizkabe hitu. Lehendabiziko argia, zenguna eta tiki, taka. Horrean iristena iz geroia. Hori egin dezakezu adornatu pixka bat, egokitu eta eta bueno politestak eiz? Eta zera egiten zu bueno, segura erretiago, hierri euskalduna ema merdien zutik kasuenetan da espatan txaren ritmoa ta-ta-ta-ta-ta-ta ta ta ta ta ta eta horrela, bueno, letra bat ipini, adorren otxe bat arregloak egin, eta Venga, luego, susenean, o bota bota. Ay. Ah, que ya hago bingo de, vaya. Ay, ah. hay guinena y eso, susenean. Bye bye, yo sé que soy isa. Ay, look professional, madre de Dios. Ahí sobre todo el gurante la guinela, vaya, es es susenean. Pues pues, eso es, pues si Bueno, apreta, pa pa pa pa pa. -pa, -pa, -pa. Eh, luego algo sintone, chicas. Esa Consuel Sintonía, ¿no? Se te acaba. Este la tengo caso, está ocupado. Más adelante, o gracias de su, ¿está? Bye bye. Gracias toda la onda, íbamos por suerte del canal. letra. <shof> <tut posiz Good. tutague> Eh, Xavi, eh, es era manu rutina. Gaur igual zurekin bukatuko duguta akordeio doinuekin. Eh, non zeinen suo 1989ko azaroaren 9an. Non zeinen suo Berlino arresia botatu tenean. Bueno, va a tomarte que ir a todo orden internet, mocha. eh, ni echando baina bai, eh, abestiori da Nico ya ja, Michel Jarreroa, no lo ves este Tardun gure garaian asko genuen ere, Gazteta magisteritza giterako garaian eta ba egoratzen aitzi kotxean eta hiru lagun joteginala ta Jo Michel Jar eta, eta urte batean asko entzun genula. Eta basitu nolako kontzertu erraldoiak bad Berlinen, beste bat Tokion, eta bueno, bete pentsatu ezango musika elektronikaren eta Jatorria baina foko importante bat dago Alemaniaean, Berlinen. Eta orduan beste hori egin genuenean, egin nuenean Jo, bas, oza, etxan, niko pues, saitan elektronikoa izan da ba, ta egun batean ikusi nun Berlingoren, bueno, reportaje bat, araxearen, ero ke talen reportajea, eta jo, de repente san ustas, pues se, internetera eta ikusi, bueno, sartu nitsan, Calle de Moura Berlin, ez da zen bate, bideoak e, eta bar, eta bat ikusi nun txuribeltzean. Eta jarri un bideo e, hori, musika kenduta, eta jarri un A bestia. Eta hostas, soinu handa besela irutzen da ondo ondo, ondo geratzen zala oso polita. Tarron sano, bueno, más título jarri berren zereingo, fetxa jarriko dut, eta ni. <gülüyor> Eres hakit pentsatzen, ba jendea seguru joango al interneta begiratzea eta ke ba jende galdentzean, "Qué te pasó el día tal de tal", iba ber. Asunto txanor eta sundo, eskerrementzat zula ta asunta zan hori. Zan gera potente bat izant zala ta horri musika jarren ayaa, pues hori egin eh Xavi lortu daiteke e, diskoa eh nago gar itakako entzulek eh eh jakinuina beintzetepistudio dela beiren baita pistu dutela eta, eta bakarren bateke ba, bueno, lortu nahiko balu edo Nundau? Elkarrek disturretzen du, elkarri eman izkion kopiak eta bera, edoze, bera dendetan izango duta, momentuan ez baldin badaukote, eskatu ez bera idute kopia de xente. Ta nahi baldin badaukote zuzenean, e, e, sinatuta izatea edo pari moduan olo que sea, pos, jartzen baldin badanean elekin kontaktuan, ez da que programari, bialtzeko, correos e, edo bai facebooken edo bestela xabierzavala.comen zertzen mande madia ordukoatu herri bat baina bueno dela elkarren edo zein denetan elkarren eta elkarreko dendetan eta bestetan ere bai imaginatzen naiz prisa xabierzavala amabi kantu horizen neurria Bueno, bueltan e, asko man tion horri, borki, karo, instrumentala izan di, puh, su, jo, ematen dizu gauza asko sartzeko. Ma da gana petxatu nora, erraortu bete bat musikarekin nik uste nikoa dala. Ordu bai pixka kribatu nula, eta zan, bueno, guazen, Ordu beteko zeagat eitea, porque bakisu gero ta tendencia dago, ezari produzioak murrizteko dirlako do zergatik igual abeste disk batez txasi abesteekin eta 7 o 8. Ni bai ikusten un instrumentalabean, pues bueno, e, eh hau da, pauso pauso eta lasai entzuteko. Ta baitu bai gustatu konitzaik esate lan, da bisiko abestean Adajon, Adajon dagoen ze hori, joi, sugarisco sorpresa tunula, dituziatuenndan apareteli pare batile bete Euskadik Orketariko eta grabatzeko Fernando Berazketekin naizela soinuan da bat grabatzen eta itusiaten da, da grabatuta genen grabatu genuen Euskadik Orketarekin nadadatzioak eta bueno, hemen teklado ez dittu dana ja dago grabatuta pixka bat e, pentsatuta zegoen moduan e, sokasko orkesta batekin eta eta grabatzea. Bueno, guri dago kigunez, entzule modura eskerrik asko iruñatik, behasainatik, behasain dik iruñarako e, kotxe bidea arintzeagatik, lasaitzeagatik, e, bueno, sentimendu asko transmititzeagatik, ez? Atze egin genuen esperimentua eta horrek asko esan nahi du e, bi urteko semeak, elederrek derrek, ba, orain txepa buru artean, begi artean kantu bat sartu eta beti kantu hori eskatzen du kotxean sartzen garen e, aldiro. Atzoek aitzek brisa diskoa jarri zunan, e, bueno, e, intuizia nuen edo sentxazia nuen, betiko kantu hori eskatuko zula. eta etzuen eskatu, kantu honekin egin genuen, irinatik bezainako e, bidea, eta lasai-lasai hon zan, baino joera badu, beste kantu bat eskatzekoa eta etzuen eskatu, eta oi. nik uste guztora rituzala e, diskoa entzuten beraz, ele partez ere zere eskerrik asko eskatu. Eskerrik esko zuen, etzako meginatuko zuen, eta plazero bat zerbatekin ten Egiten un zerbait, eh, bueno, es jakitea jende entzutan dula eta gustola entzutan dula eta bueno, neltzako ez dago prazer handi gori, osea que eskerren nere altetikantzuei. Liburu eder bat ekarri duzuak, ordeiaz gain. Eh, bai, ez zerbait kartzea eta eta ekarri des, bai, bai. bai. Eh, ze liburu da? Babitu. Aspalditikan seta da mesian ochianes. Daudan liburutxa bat. Da, da Antonio Machadoren poesias completas. En aisoso sale, eh, ola poesia eta erakurtzea, eta bueno, erakurtzen duzunak, baina e, f, oso txikian nintzela sortzi amar urteekin, e, deskubritu nun diska bat, eta zan, Joa Manuel Serrat kanta Antonio Matxado. Bueno, izugarri, izugarri polita irutu zaidan, eta izan zan, po, Matxadoren poemak hartuta, pos, musikatu duta, egin diska bat. Eta hor duen, elako azokabatean nengo labueltaka eta ikusi nun, Antonio Matxado poesiaz kompletaz, tartu nun, eta bueno, pues, e, Lehen okomentatzen genuna, nik uste, nik bisualki behar dute musikatu behar ideia. Eta netzako Antonio Matxado oso bizuala da. E, idazten duen guztia bereara ikusten duzu, bereara reflejatzen duzu. Eta arduan, bueno, pues e, hartu duzen, normalian egiten ez duan lehen okomentatu dugunaz, musika da hizkuntza berez eta eta musikarekin abiatzen naiz. Baina kaso honetan, poema batzuk hartuta, eta musika nituen, eta bueno, pues, pues hori da ekarri duan, lapizka bat e, e, bere garaia musikatu egin nituenak, eta mengo abeslari batekin maika iriarterekin ere jutuen daude E, zintzilikatuta bi abesti hauek, konkretuki hemen ekarrituen bi poema hauek, eta bueno, da Leonor berei masterekin izan zuen esperientzia, Leonor oso gaztea zani e, eskonduzenean Antone Matxagorekin, eta oso gaztea hil txan, eta bueno, hil eta gero ba, bueno, ba, idatzitako idatzitako poemak, eta hemen da e, sartzen naten, zara, bertxoren bat edo ikakurtzen? Bai, bueno, zatizunaz, nahi zozor trebe, baina badai, ba, jende ikusteko pizka bat igual, hori, hartzen duzula zerbait eta transmitetzen maldin badizu zervait, pues, pues, bueno, pues, musikoare izan da, ne duzula. E, Bide ademene e, e, musikatuta, bueno, lehenengo, irakuriko xe eta ya está. Soñe que tu me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia la luz, hacia el azul barcato de las sierras, Hacia los montes azules, una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. Eran tu voz y tu mano, en sueños tan verdaderas, vive esperanza, quién sabe lo que se traga a la tierra». Bai, Maixavi, e, normalean saioa kantu batekin bukatzen dugu, bukatuko du gaur, Xabi, akorde pieza batekin. Orain nerekin kantatzen baduzu zure, poso gaizki kantatzen da saioa. Mm, zalantzenengoen kontatu ez beste sekretu opari bazen, e, ba, hementxe nabil ikusiko ninduzunak hasortzen eman botoiari eta maierako geh gutxian sartu behartzen, eh ezte koneksioa lortzen, akaso non o den e, Iñaki Zabala anaia, <laughs> gohandia zuen e, telefono sartu eta Xabi agurtzeko Baina, ben, abil ezagir katua eta xagua bezala gabiltza... ...konektatu ez konektatu Auz... nun da bilen ez da. Auskalo, etxeko artista bea data, eh. <laughs> bueno, ba, ziurraski erak esan bezala gustura sartuko zen... ...eta ziurraski hori. ...muxo hondi bat eta bezarka hondi bat... ...iñak iren bat ezinak. ...muxo hondi bat, brober, muxo hondi bat. Bota! Ekaiztela honduko bizu, eh? Ekaiztela, ekaiztela. Ekaiztela,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 Mila, mila esker, eh, brisa, hamabik antu, eh, gozatzeko, lasaitzeko, konektatzeko barrukoarekin eta kanpokoarekin, opari handi bat eh, zako. Mila esker zui, luzein dezala, bai brisak eta baita eskuartean eh, landu, goxatu eta bizitituzun proiektu guztiek. Mila esker zui, placer, ondia izan da, benetan. Besarka Jo. Bueno, zuri entzulemu zo ondi ondi ondi bat, aste ondo ondo pasata zuri izan, datu erna astean e, gehiago, gaur Javier Zabala, Brisa eta Mila Proiektu. Artista musikari ondi bat aukera baldin baduzue Brisa diskoa lortuta eta lasei lasei gozatuko duzue. Aio ondo bizi.